När jag och Peter bokade veckans gäst till Jenny och vänner så blev vi supernöjda med valet. Jean Nilsson, välkommen hit. Tack så mycket. Vi blev ännu gladare när du tog med dig två koxar. Ja, precis. Julia Spada. Hej. Hej. Och Beatrice Eli. Hej. Gud, vad gick en dröm att ni är här allihopa. Ja, det är Det är ju också lite slösigt nästan och ta med alla på en gång. Vi kan vara med flera gånger. Hur mår ni? Bra, ja, ja jo bra Ni har ju precis avslöjat att ni är lite bakis Ja, exakt <laughs> Superfräsch ändå ja, Tack hur, hur, hur hänger ni ihop egentligen? Jag vet ju att ni, att ni är värsta gänget ni är ju, Inte bara ni tre utan fler Ja precis, Marlene också och, alltså, Alla får med med Jonna, Nonibau är också Våran kompis Ett supergäng inom svensk butik just nu Ja, oh, oh, tack. <laughs> men, men, hur, hur träffade ni tre varje första gången? Kommer ni ihåg det? Oh, jag träffade Bedsris första gången när jag hade en spelning på landet där i Telefonsplan. Eh, och då var du där med Marlene. Precis, jag, var, jag lärde känna Marlene först. Och J eh, eh, stod och sjöng eh, fantastiska låtar. Eh, så åkte vi tunnelbana. Och du satt inte ens bredvid mig. Nej, men jag nej. var tvungen att bara... Äh, den där textraden är den där Ja, maten, den var ja så, så var det verkligen. Ja. Ja, den grejen. Det var, det var superhärligt. Jag, jag du bara, just... tack. <laughs> <laughs> nej, men jag är så himla textnörd. Och det var så himla härligt att så här, någon jag inte kände bara lutade sig över till min fyra. Och bara, hallå, den här texten. Och, och sen blev vi kompisar. Gud vad mysigt. Ja. När var det här ungefär? Det är väl... Vad är det? Två år sedan Två och ett halvt typ. Ja. Jag har liksom fått fram mig att ni är så här kompisar som lekis allihopa Nej, Nej, det är inte vi faktiskt Men det mm. känns så Men ja, typ två och ett halvt år mm. Och Julia, hur har du ihop med det här? Jag är kompis Gänget. med Jis, eh, kille från början Och sen så, och vi hade väl typ Träffat varandra ibland, men inte ofta Och sen så bara, jag vände, Upptäckte jag att så skit vad far är gömt den här fantastiska personen, Patrik. Mm. Uh, ja. och sen så började vi skriva, och så blev vi välkomna och här. Uh. Jag började så här, uh, som jag blir lite så här, jag började så här hets. Hetsmässa Julia och bara kom till den här klubben Och på Facebook och bara ska du vara på den här festen <laughs> ja, Mergade ihop en mysig, stalker. Ja, en mysig stalker Bra Det är också något helt fantastiskt Som vi har lyckats Skapa här idag Du har skapat ihop Inte mindre än fyra låtar med det här ja. Härliga gänget Som är helt spillant nya Ja så liksom. Det är jättekul, ja, verkligen. Vi, vi tar dem lite på och på. Jag tänkte att vi ska börja med din. Ja. Vi, vi, vi lyssnar helt enkelt, ja. så får vi köpa mer igen snabbt. Mm. I know know she's mad But I can't help it if you choose She's out of love mega premiär. Ja, ah, verkligen. Så kul. Cool. Och vad fint va. Tack så mycket. Um, berätta själv. Vad, vad är det här för låt? Eh, den här låten, jag, jag har väl blandade känslor för jag blir väldigt glad när jag hör den på grund av så här drivet i den. Och liksom, men den är ganska så här glättiga, lucky-körerna lucky som är, kom, återkommer i låten. Eh, men den är liksom baserad på en ganska så här, jag vet inte, en ganska konstig roll att ta tänker jag. För att jag tar ju ändå de rollerna när jag sjunger så tar jag som textroll, jag tar den ganska så här, att det är jag som är den personen, men ja, det är som att jag så här, känner väldigt mycket sympati, empati med den här personen som, som sjunger liksom den här låtsaspersonen som är jag och samtidigt tycker jag att den är extremt störig för det är ju liksom någon som tänker att den kan den kan komma in och sno någon annans partner Och bara mm -hmm. det kommer bli vi en dag liksom. Och det är ju ganska sorgligt Den sördligt. personen ja, mm. att det är ju liksom, Den är ju en spionde alltid Och nu har jag liksom klätt på mig den, de kläderna Och så här, försöker tänka hur den personen Kanske känner att den så här, men Du är den lyckligaste i världen För du har den som jag vill vara med och Det är ganska sorgligt liksom. mm. ja, Så det är blandade känslor Gladare vid sound Än vad vi har hört innan för ja, dig Ja det är ju faktiskt Kul att ja, höra. Ja, tack. Um, vad, vad säger ni, Är det här första gången ni hör den? Eh, nej. nej. <laughs> jag hörde den, det, det är ett tag sedan, men ja. det var en annan version. Mm. Eh, men jag, jag har ju hört den rätt mycket de senaste dagarna. För att Josefina har Josefina G. J. <laughs> har skickat... Eh, olika versioner och bara, äh, hur är mixen? Ja. Mm. Och så har jag gått typ på äh, Hornsgatan, mina hörlurar och bara, äh, hur är trummen egentligen? Alltså. Har <laughs> ja. ni bara anbrott så bollplank när det kommer till sådana grejer? Ja. Absolut, alltså, du brukar väldigt ofta skicka ut ja. låtar som tycker om det här, det brukar jag också göra, alltså det är ju väldigt kul och så här, alltså jag brukar använda olika människor som så här, äh, vad tycker du om det här? Så bara, äh, men du ty brukar tycka så här så väger man in det, men liksom, med er är det ganska mycket så här att om ni tycker det är bra så är det bra. typ. Alltså ja. så här att det känns som att det finns en här djup förståelse för vad ja. man vill göra. Liksom. Mm. Gud, alltså jag brukar verkligen När jag har gjort en låt så skickar jag den till det här gänget. Och när de, om de svarar, gud vad bra är ni? Då är jag så här, skönt, nu är det klart. Och det känns så himla nice att ha den panelen. Liksom. Men är, ni verkar verkligen himla snälla och så här, gå mot varandra. Blir det någonsin konstruktiv kritik? Ja, men, tummen jag, ner jag, liksom. Nej inte tummen ner men alltså, jag känner verkligen att jag uppskattar När liksom Om någon säger så här Men ja, det här, här blir det lite grötigt i den här effrängen Eller här, så här jag tycker att det är jättebra Så, mm. så, så det är inte bara liksom Mes <laughs> <Bra>. <laughs> vi, vi fortsätter med en ä, låt som jag har fastnat för lite i veckan Den är ganska konstig Men ä, vi får se vad ni tycker Ja, ah, cool. tänker ni när hör det här? Alltså jag tyckte det var nice. Det ser ganska knappt. Men alltså, jag känner att om jag hade hört en ute hade jag velat dansa. Det känns kändes nice. Ja. Det, är jag Men som jag sa under låten, det känns som att det är så här: jag älskar hatar den typ. Ja. Hur menar Nå. du då? Men jag, jag är typ inte så sugen på att springa in i den här killen ute känns det som. Men det känns Men. inte lite som att när han sjunger att han har ett sjukt douchigt face med han sjunger. Jo, jo. Alltså att han ser större ut, att man har lust att bara, slå till honom. Ja. Men det är ändå typ ett fett bit. Men jag uh -huh. har en hel sån där genre som jag älskar hatar som jag brukar kalla för grillhits. Och det, det är bara så. Här, Typ lite reggae-takt killa ja. som man hör att alltså, har så här långa skåter och, <laughs> och eh, cyklar på någon strand i LA. Eller ja. där, och bara ha en hund och ska grilla. Typ. Ja. Ja. Ja. det här är lite det. Fast och det är ju sjukt vidrigt. Och också lite mysigt, för det är oftast hits. Liksom. Ja. Det är ofta somrigt och poppigt. Ja, det är men verkligen. Det jag, um, det här, jag vet inte om det här är någon slags här internet av grillhits. Ja. Rafael heter han i alla fall. Jag har inte hört talas ja. om honom. Men ni hade lite... alltså jag har hört namnet, men ja. inte mer än det. Så. Han är faktiskt en Los Angeles-dude. Okay, ja. Argentinskt påbörjare. Okay. Det var väl där spanskan kom in, antar jag. Mm. Ja, men vad kul att ni ändå kunde uppskatta den här. Ja, absolut. <laughs> vi kör lite på en annan låtstil här. Spara på era pärlor Vi ska fortsätta med Julias. Vad är det vi ska mm. lyssna på? Uh, vi ska lyssna på en låt som heter Reptile Mission som jag uh, har skrivit och ja men typ det första som jag som har proddat själv väldigt mm. mycket. Uh, och sen så har jag också plockat in en kompis och väldigt duktig producent som heter Peter Jarrett som är London-baserad. Okay. Uh, så gjorde vi klart den. Och det är egentligen så här, det finns liksom ingen stor plan för den här utan jag känner lite så här: jag har släppt massa features och så här, ingen har hört någonting som jag har gjort själv och det här ligger egentligen ganska långt bort tror jag från så här, låtar som folk har hört med mig, typ lägg ner eller mm. jag bara känner så här, nu vill jag typ, jag vill bara få ut någonting som jag har gjort så att jag kommer typ lägga upp den för gratis nedladdning Vill du lyssna? so subtle, wouldn't let it go anywhere, go anywhere, final, final, final, full frontal, shouldn't let it get in the way, don't get in my way. En snitt här också. Ja. Vad känner du när du lyssnar på den Kul uh, cool. <laughs> Kul att jag håller på <laughs> Kul att ni kör <laughs> uh, Men hur känns det med produktionen då? Uh, nej, men bra uh. Uh, det, är, det är kul att ha ja, Som sagt gjort någonting själv mm. vi, vi satt här och pratade lite om Just uh, att producera själv uh, Versus att göra det med någon annan, Eller att någon annan Kommer in och gör den biten vad, vad, vad, har ni, vad har ni för erfarenheter? Ja, jag sa bara att jag, jag tycker att det är väldigt skönt att så här, ha kontroll själv. Och jag är en väldigt, en väldigt otålig person. Mm. Så att jag så här... Om jag gör en prodd så kan jag... Då är det liksom, ligger inte någon annans händer att den ska bli klar. Utan då kan jag så här... Men jag sitter uppe till fyra i bitti och jag klarar klart den. Och även fast det kanske inte ens sitter någon och väntar på den prodden så är det bara för mig att så här, nu är det klart. Liksom. Mm. Så det tycker jag är väldigt, väldigt härligt. Men sen så... När jag har gjort grejer. När jag håller på med lite features nu så är det väldigt kul att så här, skriva låtar på bit som jag faktiskt inte skulle kunna skapa själv. För det är producenter som är bättre än mig. Liksom. Och det är ju väldigt mm. roligt också. Producenter som byter akord på en snabb bli grövlin också. Men jag tror att det är en så här. Okej, okay, men så här, vad duktig du var som kunde hitta några trumljud typ, och kunde hitta så här, ett piano och så här skit. Bra att du klarade det. Men eh, nu så gör jag det här till en bra låt. Då är det så här då är det som att de går igenom varenda ljud och så här, varenda grej. Och bara utvärderar det liksom, utifrån att här, det här kan inte vara tillräckligt bra. Liksom. Mm. Eh, Vad känner du då? Men då blir man ju lite sur. Fast mm. Nej men det, som, alltså, jag har, det, så är det inte för mig längre. Men det har nog varit så en del. Liksom, men det... Jag tror det också kommer med ett självförtroende om man har gjort en prodd som man är själv så ja det här var fett. Alltså förut kanske jag skulle bara jag vet inte vad jag har gjort. Ska vi testa något nu med här. det här är ett fett bit, typ. ska vi göra något? Jag fattar. Mm. Du är en eh, självkänsla också. Hur sant är det ute? Ta det lite lugnt. <laughs> mm. <med kåren. laughs> Nej, men eller lite. Jag tänker också lite så här: det är en grej att kunna rätta ljud men fan som, som låtskrivare man är ju, alltså, en stor del av produktionen är ju att och skriva det. låtar och det är ja. vi proffs på. Alltså såhär, ja, ja exakt. Jag förstår Vi vi uh, vi hittade små en låt som jag gillar. Uh, jag tycker temat är den här vi passar bra på er. I love my okay. squad. I love my squad. I love my squad. I love my squad. Back up in this bitch. Back up in this bitch. Pick your lady back up in this bitch and hop up in the six and you should ignore these rappers man they say anything. me Susie piggy bank. I got plenty of change. Rep HBK, the gang, over everything. Fuck a bitch, I'm married to the gang with the wedding rag. Everybody try to duplicate, we just innovate. Youngin' making plenty cake, get my nigga straight. I'm a heartbreak vet, being broke, but I can't accept. I'ma hold it down to the depths. No rebox, cause it's all about a check. Bet a million dollars that your man ain't like this. Cause I stack my chips, I'm on my grind. Mind on money, money on my mind. So if you in the way, I'll run you over. It's the heartbreak on I me, mean, I'm a soldier. Huh? I love my gang Wherever I go, my homies come too I love my squad We up in this thing, love what that shit do I love my squad I love my squad I love my squad I love my squad huh? Ain't nothing changed but the name on the check And that's real, that's real, that's real I don't know about y'all, but I doubt about respect And that's real, that's real, that's real I'ma live in the meantime Haters telling me to chill cause they need time I'm a dog, I'm just looking for some feline Nice lips, big tits, big D, huh? Press rewind, told to bring it back, baby Don't never keep it PC with a Mac, baby Let me see what you would do for a stack, baby I get it in, get it in, then I'm pass with it, huh? Rest in peace, it's the G-A-N-G Hate on me, cause we ain't lead the seat bacon We taking the R-A-P game to a new place I swear that we got this shit Died like a shoelace, for real I love my gang Wherever I go, my homies come too I love my squad We up in this thing, love what that shit do I love my squad I love my squad I love my squad i am so I love my squad. Ah, Gulligt, på något sätt. <laughs> Eller är inte jättegullig text jag vet men, <laughs> men ändå. Jag tycker det är väldigt fint. Ja, mm. men, som en slags um, hyllning till, uh, till det här gänget, girls uh, squad. Uh. Girls squad. Uh. Um, har ni liksom något har ni tänkt på att ni borde ha ett namn på det här liksom extended family och alltså, det är jättemånga som har eller jättemånga så, är, Folk är, har, ringt mailat. Många har ringt och mejlat. Det många som har en fråga. Nej, det är så absolut inte, men det, jag har hört liksom den här, frågan några gånger att så här, men hallå vad då är ni verkligen kompisar? Uh -huh. Vad då men kan ni inte ha ett namn, har ni ingen hemsida, inte ni mm. Odd Future fast tjejer är typ. Och så, ja. och det är ju så här, jag är den personen fast jag inte har ja, men, alltså, nej men det är ju liksom är så fett, men vi pratar faktiskt lite om det Du och jag har pratat om det. Mm. Eh, och jag och även också att det blir lite, alltså, vi är ju först och främst kompisar och liksom ja. är så bästisar allihopa och så här hänger jämt och sen så är det bara så här en underbar bonus att vi säger oj vi kan skriva musik tillsammans, vad kul och vad bra det blev mm. och då, jag, jag tycker att det blir lite så här det blir lite exkluderande att så här, det här, här kommer stämpen på girlsquaret liksom, det är bara de här som får vara med och alla andra så här, grymma personer ni får inte vara med för ni är inte under det här namnet eller liksom att så här. Vi tänkte inte ens, så här, nu har vi ett gäng utan det Men är bara... tänk på oss musikjournalister Vi älskar ju när, ja. när det finns gäng mm. <laughs> Men det är kanske att vi är lite så här Namnlösa gängen. Mm. Nej, jag, jag är missnöjd det, det <laughs> <det>. <laughs> Men du kanske vill komma på ett ja, Om du, du hittar på, på ett tillräckligt bra namn vi, vi, vi klurar lite här ja. Under Beatrice Elis Låt, vad, ja. vad behöver vi veta? Um, att det är en demo. <laughs> ja, okej <okay. laughs> um, jag vet inte vad jag ska säga om den riktigt. Ska, ska vi jag köra? Vi kör den. You could really do with some better taste But I won't sit and judge my Så bra. Ja. så bra, herregud. Tack. Jag dör. Josefina, du vet precis här om mm. när du hörde den första gången. Vad mm. hände då? Jag hörde den första gången. Det var, jag vet att det inte, jag inte gjorde och spände mig och gick som en tant. Så det var inte vinter. Så förmodligen var det <laughs> kanske, det kan vara vår, jag vet inte. Mm. Och jag gick på äm, min gata i områdstull och hon hade precis skickat den här till mig. Beatrice har precis skickat den till mig. Och var så här, vad tycker du om den här? För att jag har ju den lyxen att få höra de här fantastiska låtarna. Liksom. Och var Gud, jag lyssnade på den en gång Och älskade den mm. Och sen orkade inte jag inte lyssna på den mer För att jag tyckte den var så fruktansvärt bra Alltså det, var, det blev någonting så här, Jag vet, det är, som jag sa nu innan att så här, Det är inte att jag så här, och nej, jag kan inte lyssna på den för jag får som prestationsångest Eller typ jag önskar att du inte har skrivit den här För att jag vill ha skrivit, liksom vill ha skrivit den <laughs> Utan det var typ någonting Med att såhär Den satte sig så på en gång så här, Med text och, och melodi och allting och, och liksom prodden och allt Att jag bara så här. Ja, nu är den här i mitt hjärta redan Och jag orkar typ inte lyssna på den För att den är så fruktansvärt bra Så jag typ, det här var kanske så här fjärde gången jag hörde den Fast jag älskar den här låten Man behöver bara höra den en gång ja, men ty, mm. Jag tycker att den är så fruktansvärt bra verkligen Det är en av mina favislåtar Som kommer att på din platta Fast jag har varit med och skrivit två andra så jag är ändå så här, Den här, herregud, älskar den ja, vad, vad, Hur är det? Kommer det alldeles snart? Oh. Jag kände på mig att du skulle ställa den här frågan ja. Det kommer till vår Kul Är det här representativt för Hur det kommer det bli? Alltså, ja, Både ja och nej Det känns som att Jag har utforskat många olika Delar av min musiksmak mm. På mitt album Så absolut Det finns låtar som jag tror hänger ihop med det. Sen finns det andra låtar som Jag tror kommer kännas helt Av <laughs> från det här Vad var det här för del av din musiksmak? Nej, men, det, men så här, ja, jag, jag gillar liksom singer-songwriter eh, musik ja. eh, och jag har lyssnat mycket på eh, soul och hiphop så eh, det är väl det som finns i den här liksom. mm. och sen det är det annorlåtar som som Ja, är mer rockiga, kanske. Spännande. Än då? Jag låter det så här bra, så då är vi väldigt, väldigt peppare på höger mer. roligt. Jag tror att folk kommer dö någon gång. Ja, det, alltså, det är lite så här, första gången jag hörde dig, då kände inte vi varandra ens. Men Nej. också sen så här, när jag såg live det är som att så här, du gör någonting som man bara, ah, det är någon som gör det här. Typ. Alltså, jag har svårt att förklara om ja. det är som att du blir jag generad. Bro, I love bombing Yeah, I'm so faded, I'm one Bang <laughs> bang, like gun you making noise <laughs> Get turn up <in> with the big boys Live fast I young, that's my choice money, money like the money, make the grip. I'll be stunning with my click Get it favorite fade until we trip Låten blev typ sämre när Schoolboy Q kom in. Jag ja. att vi, vi hoppar bara att sluta. <laughs> okay. Det här är um, Tina Tinashej tror jag att man säger. men Möjligtvis Tinashe. Jag vet inte riktigt. Men, um, mycket LA-musik här idag i podden. Ja, det är ganska bra. Ja, jag jag. Ah, vi, uh, vi, vi saknar ju en person här idag. Mm. Uh, Precis. Berätta lite om Malen. Malén är ju en helt fantastisk Person och också låtskrivare och sångerska. Mm. Och också producent, hon producerar skitbra. Um, ja, hon är och jobbar och håller på hon ska släppa en singel snart nu, nästa vecka. Mm. Som vi har skrivit ihop, så jag är jättepeppad på det släppet. Vad um, är hon men, någonstans? Hon är i någon studio och håller på och förbereder och ska göra musikvideo och liksom prova kläder och göra hundra miljoner grejer på samma gång. <laughs> jag fattar. Så hon, hon vill jättegärna komma, men hon hann inte så. Tyvärr. Men ni har i alla fall äh, lyckats äh, få med en låt. Ja, en låt som hon har skrivit själv. Mm. Äh, och han, den här 1987-snubben som har snackats en del om. Som också är en remix på Bombayage. Mm. Äh, har proddat den här. Och det är en demo, vill inte jag skulle säga. Mm. Men ja, här är den. let you see me under no filter. Invitation. I take it you like me when I jump off the Sierra. Oh, and swallow the amaro. to the true lines Feels like a gun I'm holding in my hands I want to show you everything that I am There's no secrets to hide in the flashlight I do this for ya I only do this for ya I do this for ya I only do this for ya I do this for ya More to discover do this for you I do this for you. Woo! Med Marlene. Ni berättade här att det här är en låt som hon gillar att köra live. Mm, hon brukar öppna med den här alltid faktiskt. Mm. Men det är fantastiskt låt. Mm. Ja den är verkligen är skitbra. Kommer in i headbang mode där mm. i mitten av låten. Mm. Josefina du äh, snackar också lite om att... Ni har lite olika approach till det här med scen. Ja, scen och men precis. Ja, men jag menar, att, att, äh, jag har inte spelat live nu med mitt nya material. Någonting. Jag gjorde det lite förut. Mm. Äh, och att jag tror att när jag står på scen så är folk så här, ja, att jag är som jag är annars också i vardagen. Liksom, Mellan snackar lite skojigt och är så här ganska spexigt, typ. Men alla mina, <laughs> både Julia och Beatrice och Marlene, tycker jag har en sån här scen -persona. Mm. Och det kanske beror på att ni är, är, typ tycker att det är roligare och jag tycker att ni är bättre på scen än jag är Men när jag så här, går in i en så här scenroll mm. som jag blir väldigt inpadd av För att det är som att jag, vi, jag hänger inte med er och ni beter er precis som ni är på scen Det vore ju också extremt det ganska, obehagligt Det var ganska större, <laughs> det alltså, Men, uh. Hur skulle det vara? Alltså nu, nu, är, nu går det inte att se rörelser men jag har ju vissa grejer som gör med händerna typ. om jag skulle hålla på och, stå, liksom, och stilla så här, den här blicken som jag vet att jag gör ibland när jag sjunger låt Nu har vi väldigt stirriga ögon och någon slags så här egyptiska händer ja. Ja. Extremt obehagligt ja. I tv-soffan ja. ja. ja, Det skulle ju vara fruktansvärt då kan man inte hänga men det är väldigt kul att se på scenen ja, ta, så. Tack så mycket, tack så mycket. Jag, jag hade nog såhär, jag hade varit mycket mer sprudlande sen om jag hade typ kunnat det men alltså, varje gång jag försöker mellan snacka det är verkligen så här ökenbollar som bara jag <laughs> helt bara, alltså, jag är jätteobekväm verkligen med att prata om sen så jag är bara så jag får typ, skita i det och så att folk och tror att det är en grej, är grej. Då, man har syssorna <laughs> efter. Ja men, alltså, det är så här bara... de, de gångerna när du säger någonting så är det ju så det är bara att det är typ subtilt alltså, det är ju, jag tycker det är sjukt roligt när du väl säger något men det kanske är liksom att, för att jag känner dig. Alltså jag vet hur du skämtar. Typ, för du är ju ganska så här, du skämtar ju ändå lite. Ja, ja, men när jag du gör försämt, det, så kanske jag kan göra det ändå. Men... Ja, men du gör det, men det, är bara så här, det handlar ju om att de som står där inte. Det handlar om att publiken är, äh, inte äh, hänger med. Ni vaktar ju så att ni inte blir för interna i det här. Gänget. Ja. Alla är <laughs> Nej, vad, vad, är, vad är ni peppade på eh, 2014 när det kommer till musik? Förutom varandra, såklart. <laughs> <laughs> jag känner Mix. Rent peppad på att jag kommer att släppa en singel mm. relativt snart. Mm. Um, var det den vi hörde, eller nej, var det någonting annat? Nej, det är någonting annat. Okej, okay, okej. Okay. så vi håller på lite. Uh, Tag till. Ni, finns det någon typ av musik som ni längtar lite extra efter? så det skulle vara. Det är ett album. Det, nej, men, och julias album. Ja men såklart julias album. Okay. album. Och Måleås album. Jesus och Måleås album. Okej men inte. Kan okay, man inte på <laughs> Jag tänker mer på liksom känslan och om det finns några sjuanger som ni är extra peppar på eller. Nej. Alltså, nej. Jag vet inte faktiskt. Bra låtar. Ja. Bra låtar. Bra skräckri. Bra... <laughs> Handverk. <laughs> hantverket, Ordentliga renger. Alltså vi, vi. Jag känner att vi måste lägga ner här nu. <laughs> Det är så himla kul att ni kom hit Alla tre ja, Tack uh, för att vi fick tack. komma Toppen. Vi, vi skickar ut ett hej till Malen Och ja, uh, alla andra som känner att de Hör hemma i det här gänget ja, Som vill fanna? ta något namn än. <laughs> <laughs> vi avslutar med en annan tjej Som precis också har släppt uh, Nytt uh, Little Jinder uh, ja, Gillar också pastelliga luggar ja, Precis som uh, <laughs> uh, Ful och tråkig tjej så kul att ni är här. Tack så, så mycket. Tack så mycket. Hej, hej. då.